Танки не можна було ввести в прорив. За кілька днів червоні війська, прорвавши першу смугу противника, просунулись вперед на 15-20 кілометрів. Намір евакуювати чотири дивізії з Корляндії зазнав невдачі. Ці дивізії залишилися стримувати наступальні дії двох прибалтійських і ленінградського Фронтів. 25 грудня. Вгамувались на фронті і наші, і німці якраз перед лютеранським і католицьким Різдвом, яке визначали при Балтійських країнах в Польщі і в Німеччині 25 грудня. Схоже було на те, що ми виконали обсяг завдань, що чекало від нас командування. В одній з радіограм нам подякували за роботу, додавши, що подальше перебування нашої групи в цьому районі небезпечне. Небезпеку ми і самі відчували щодня, намагаючись відірватися від команд межа Кеті. Вночі це вдавалось, а десь у другій половині дня на нас знову полювали. Всі ми з острахом поглядали на небо задерши голови, чи не посиплиться звідти замість дощу сніг. Якщо так станеться, нас накриють карателі по наших же слідах. Хоча б не було снігу ні ввечері, ні завтра, ні через кілька днів. Відо тому ми падали з ніг, засинали на ходу. Якось наш наглядач порядку короб, ідучи сонний, упав у рівчак з водою і сміх, і сльози. Знеселений був і я, тому довіри носити електроживлення до рації Августо, який був біля мене ніби моя власна тінь, як і Юхан. Чим важче було нам, тим більше Суарел зірким оком стежив за лісом, не чекаючи звідти чогось недоброго. Різдвяні свята використали для того, щоб прорватися назад, трикутних доріг, де залишилися балтійці, і з'єднатися з ними на Різдво і німці, і межа Кеті пиячили свято ж бо ми полегшено зітхнули, відчувши що за нами ніхто не стежить ніхто не переслідує було б таких свят у противника побільше 28 грудня. Різдво відголо піснями, пострілами, вигуками п'яних солдатів і межакеті. А на фронті тепер означало, що в тилу фашистських військ обергрупенфюрер Еккельн розпочали знову каральні дії проти парашутистів і партизанів. Чорною примарою постав перед нами на недалекому обрії голод. Окурзами бракувало продовольства навіть німецьким солдатам. Транспорти, які підвозили хліб і консерви з Німеччини чи Швеції, топили радянські підводні човни. Та ще місяць тому німці на фронті їли конину. Тепер же після боїв під Прікуле, Салдусом і Тукумсом, фашистські військові частини, прибувши на відпочинок селища на хутори, жадібно накинулись на хліб. Солдати, мов, сарана об'єдали латинських селян, затримуючись у населених пунктах на окремих хуторах на тиждень. Продовольчі труднощі противника другим своїм кінцем ударили і по нас. Шлях до селянина-трудівника тепер був для нас закритий. Залишалась єдина продовольча база хутори айсергів, волосних старост, та інших фашистських прислужників. Підбадьорювані Фюрером Екельном, який встановив премії, винагороди за кожного більшовицького парашутиста і партизана, живого чи вбитого, команди Мажакеті, а також власовці, яким втрачати в цій війні вже не було чого, взялись за свою чорну роботу. Відбулись каральні акції ще до останнього наступу радянських військ біля селища Злекас на березі річки Венти.